עד לאשה. אלה בניכם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, בגוייהם. ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר, הכי יפת הגדול, בני שם, אילם ואשור, וארפחשד, ולוד, וארם. ובני ארם, עוץ וחול, וגתר ומש.